Ya Rabbana laka lhamdu kama yanbadi li jalali wajhika wa'azim sultanika Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Mawlana Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ama ba'du Faya akhwani rahmaqum Allah Akhusu bi dhikri Sayyidil Habib Akhwani fi Allah Mat'ana Allah bihayatih Ahmad Jamal ban Taha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 dengan senantiasa istiqamah itulah yang diharapkan oleh orang-orang saleh yang terdahulu. Yang kedua, selawat salam semoga terhaturkan kehariban baginda Sayyidina Muhammad sallallahu yang kami bersama harapkan semua syafaatnya kelak yaumul kiamah yaumala dzillah ila dzillih illa bisyafaatil habib Sayyidina Muhammad sallallahu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 warat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nafsi bi'at min nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk itu kita berjalan pada perjalanan-perjalanan -perjalan yang seperti ini tiada satu pun kerugian yang akan kita dapatkan melainkan keuntungan keuntungan baik yang kita rasakan atau tidak kita rasakan baik kita ketahui atau tidak ketahui karena inilah manhajul imaniyah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 Itulah satu yang membanggakan hati baginda Sayyidina Muhammad SAW. Kalau kepingin anda ingin membahagiakan baginda Sayyidina Muhammad SAW, Ajaklah orang untuk jalan ke jalan Allah Subhanahu SWT. Dengan satu, Al-Akhlaq Al-Karimah. Dalam perjalanan yang dekat-dekat ini kami bersama dengan beberapa ulama'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 Innamā bu'ithū li utammima makārim al-akhlāq yang sampai dipuji lebih besar lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa innaka la'alā khuluqin 'azhim. Beruntunglah orang yang bisa metik akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa Beruntunglah orang yang bisa mengambil siratul dan akhlak Baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa Dari jalan apa? Jalan yang seperti ini adanya.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 tidak lama kemudian masuk ke rumah hidangan Dengan ringkas juga di, disajikan Sesaat Makan bersama Lauk-pauk ini diambilkan oleh si mobilek ini Ditaruh, dituangkan di dalam piringnya Terperanjak orang ini Beginilah Islam Jauh dari apa yang aku bayangkan Di luar dengan, ke, dengan ke modern, modernnya transformasi Dengan ter, modernnya komunikasi dengan modernya kesemuanya yang sampai kepada aku. Nyatanya yang aku hadapi adalah agama yang tanpa keraguan sama sekali. Yang membawa kesahiteraan, kedamaian. Saat ini, Asyadu an ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah. Beginilah hadirin rahimahumullah. Saya pun menyimak dan mendengarkan yang seperti ini. Yang sementara ini kita adakan permusuhan fight dengan yang lain tunjukkan akhlak baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hubu fillah wal bughdhu fillah. Para ngali azin ini yang bisa saya sampaikan sekali lagi mumtsallan mumtsathilan lil amr al khadim al hadil majlis mudah-mudahan ada guna manfaat guna uh, dan manfaatnya dan ada kurang khilaf salah kami mohon maaf yang sebesarnya wa wa billahi taufiq wa hidayah waredha lana ya'afu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.